בעזרת השם יתברך ספר אלים לתרופה, המשך, לכתב רשת צד"ו. ברוך השם יום ה' ויחי תר. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה. ונחשפתי לכתוב לך באריכות, אך אין דעתי צלולה. ואכריח להודיעך צערי כי בני דוד צבי שיחיה, חזר ונחלש אתמול, קודם אור הבוקר של יום ד'. וצעק בכל מר על כאבו, ומוטל על ערז דווי מאתמול עד עתה, אשר כזאת לא עבר עליו. וביום אתמול היה כאבו כבד מאוד, ובלילה הוקל עליו מעט לאיזה שעות, וכן היום, אבל עדיין מונח על ערז דווי. ברחמנות שעליו אין לשער. ואני בלתי אל השם עיניי תלויות, וכפיי פרוסות אל החמה וחסדה ומרובים. מאוצר מתנת חינם יחוננו בזכות וכוחו הגדול של האש אל הגדול שאנו נשענים עליו. וישלח לו מהרה רפואה שלמה מן השמיים ורפואת הנפש ורפואת הגוף, ולהשם הישועה. ואף על פי כן צריכים לחזק עצמו, להאמין שהכל לטובה. וברוך השם אני חזק בזה. אך רחמיו יתברך מרובים מאוד. ואני מבקש ומתחנן, כל שקה יתן לכם רחמים בפשיטות. שישוב לאיתנו בשלמות מהרה. ואתה תזהיר את כל אנשי שלומנו שיתפללו ויעתירו הרבה להשם מטבח עבורו. הרבו עליו רחמים, בפרט כי צערנו נוגע לכולם. והשם מטבח ירחם ומוסר כתב זה נחוץ ואי אפשר להעריך. ואף על פי כן בני, אל תהיה נמשך אחר הצער חס ושלום הרבה. רק תבקש רחמים, ונבטח בהשם כי בוודאי ירפאהו מהרה. ולא יראי כל חמתו חס ושלום. כי חסדי השם אינם תמים, ורחמיו לא קלים. ואם יוצא השם, הודיעכה ישועתו בעזר השם יתבהח. נתן מברסלב. רשת ר"ז ברוך השם, יום א', שמו תר. שלום לערבי בני חביבי, הרבני מורנו הרב יצחק שיחיה. דע שתהילה לקל עזרנו השם יתבהח בחסדיו. בשב בני דוד צבי שהחייה לבריאותו הלילה, שיכה ליום ו, ערב שבת קודש, איזה שעה אחר חצות הלילה. ומאליך תבין גודל הצער וכליון עיניים עד הנפש, שעבר עליהם יום ד', קודם או הבוקר עד ליל ו, שהם שני מעט לעט פחות מעט, ששכב על ערז דווי וזעק בקול מר מאוד, רק בתוך כך הניח קצת, ואחר כך חזר וצעק. וביום ה' שכתבתי לך מכתבי, הוא קל מעליו באותו היום קצת, ועדיין היה כואב לו. ואחר כך בית מנחם ומעריב חזר וצעק בקול מר, כי חזר כאבו יותר מבתחילה. וכן היה, דאחר חצות לילה הנ"ל. ואני וכל בני ביתי עומדים מרעיד ומשתומם. ומה שעבר עלי בזה אי אפשר לבאר. רק לא רציתי לעשות שום פעולה כלל. רק שמחתי על השם מטבח לבד. וכמה פעמים התפללתי להשם מטבח. ואף שראיתי שעדיין לא פעלתי, כי חזר וצעק על כאבו אחמד נצלן, אף על פי כי כן נתחזקתי והתפללתי וכן כמה פעמים. והשם בהחמה בפלי חסדו, ותכף נפלה עליו שינה כמה שעות, מה שלא ישן תחילה כל הזמן הנ"ל, כי אם מעט דמעט, שהיום התנמנם קצת. עד שאמר שחושש שלא יצא מדעתו חס ושלום. מה אמר לך בני חביבי? איך צריכים להתחזק בתפיליו את החנונים כל אדם שהוא בכל מה שעובר עליו ולבלי לסמוך על שום תחבולה בפרט בעניין רפואות? אם אמרתי עשה פחיימו לא הזמן והנייר. אך לעת עתה הודעתיך ישועתנו וחסדו ונפלאותיו ידבח. כן יוסיף השם חסדו שלא יעבור עוד ידי מחלה וכאב ומחוש כלל. ויזכה להתקן בכל הדברים בגוף ונפש ויהיה לו שלום בית באמת. ולהשם הישועה. גם בעניין הפרנסה היה דוחק לי מאוד, והוכרחתי ללוות על שבת קודש. ואזרני השם יתבח גם כן, והרחיב לי קצת בחסדו. תהילה לקהל בא ביום ו' רבי אייזיק, בן אבי ישראל מליבץ. אשר הסתכלתי על זה מכמה טעמים, והביא לי מעוט בעזרת השם יתבח. גם נצרך לי מה שבא לשאר עניינים, כאשר אספר לך בזה אם ירצה השם. ותבין מעט נפלאות השם. גם אחיו רבי נחמן בא עמו, ותהילה לכלא הייתי בשבת בשמחה, ואני בעצמי רקדתי קצת בנפלאות חסדה וידבח עד אין חקר. גדולי מעשה השם, ועדיין עיניי תלויות בכל עת לישועתו ידבח, כי עדיין אנו צריכים נרחמים רבים וישועות נפלאות בכלליות ובפרטיות כל אחד ואחד. עני לנו להישען כי אם על אבינו שבשמיים, בזכותו וכוחו זכר צדיק לברכה. חסדי השם כי כאילו לא תמנו וכו'. ובשבת דיברנו מגודל מעלת הצדקה בפרט וכו'. על פי התורה להמשיך השגחה שלמה. ומחמת שור היום ממשמש לבוא אי אפשר להאריך. יומם יצבי השם חסדו, השם חוננו לך קיווינו, העזרו אנו לבקרים וכו', הסבאנו בבוקר חסדיך וכו'. דברי אביך המחיה עצמו רק בזה, בחסדים הגדולים המתחדשים בכל יום. מבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. בכוחו הגדול זיכרונו לברכה שהיה מתחדש בכל יום ובכל עת, עד שזכה לספר מהזקן הקדוש וכולי, נתן הנ"ל. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה רוחמתן עזיזה, ובפרט לידיד נפשי הוותיק מורנו הרב נחמן רועי העיר, נכדו זיכרונו לברכה. חזק ומץ אחי ובני חביבי, ותראה לפרש שיחתך לפני השם נדבך בכל יום. ותחשוף ותתגעגע לבוא אלינו עד שיעזריך השם בהחמיו, נתן הנעל. ר"צ, ח' ברוך השם, אור ליום א' ואירע תר. שלום לבני חביבי מורנו הרב יצחק יחי כל בני ביתו שיחיו. מכתבו קיבלתי עתה והיה לי לנחת אשר קיימת שליחותי לשלוח האיגרת אל אבוב. השם יגמור בעדנו לטובה. תהילה לכל עבר גם שבת זה בשלום ושמחה קצת, ודיברנו דברי תורה אמיתיים, בעניין התורה ימי חנוכה מימי הודאה, ובעניין בצער אכבת לי וכו'. אך מה אומר לך בני חביבי? כי אני מוכרח להודיעך צערי, כי בני דוד צבי שיחיה חזר ונחלש על כאבו במוצאי שבת קודש, אשר קשה לסבול מרירת צעקתו, ועתה הקל עליו קצת, אך עדיין לא קם ממיתתו. השם יתברך יסעדהו מהרה וישיבהו לאיתנו. אין לי שום ביטחון על שום תחבולה, כי אם על השם יתבח לבד. לך לבד עיניין איננו תלויות עד שתחוננו. זאת נחמתי באוני מה שאני יודע, שאין לי שום שמיכה, כי אם על השם יתברך לבד. ואני מזהיר אותך, ואת רבי נחמן ורבי דוד וכל יום שתתפללו הרבה להשם יתברך עבורו. כי הרחמנות גדול מאוד עלי ועליו, ונוגע לכולכם. והשם נדבח ישמע תפילתם, תפילתנו, בכוחו הגדול זיכרונו לברכה, ובזכות מעט הצדקה אולי אחוס, אולי ירחם, ולהשם הישועה. ויש לי הרבה לדבר, כי אף על פי כן חסדי השם כי לא תמנו. ובוודאי התהפך הכל לטובה, אך אפשר להעריך עתה. ובעל הרחמים ירחם עליו, ירפאהו וישועו תכף ומיד. ולא יעבור לידי מחלה כלל. וקיוויתי להשם שעוד יום מהרה ישועתו, דבר המצפה לישועה נתן. רצ"ט בעזרת השם יתבחרו, יום א', בו, אור בוקר, ת"ר. הרבי בני חביבי מורנו, הרב יצחק יחייה, שלום לך ולביתך וליצרך על שלום, שלום בכלליות ובפרטיות, בגוף ונפש וממון, אמן כן יהי רצון. נחשפתי לאחיותך בדברי מכתבי, אך באמת איני יודע נפשי מה לכתוב לך. כי תהילה לקהל כבר כתבתי לך ודיברתי ממך הרבה. אך צריכין לחדש דברי תורה בכל יום, שיהיו בכל יום כחדשים. על כן חזק ואמץ וזכור היטב מה שכבר דיברנו, ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים ממש. כי באמת הם חדשים ממש בכל יום. כי בכל יום נעשים שינויים רבים נפלאים ונוראים מאוד. והכל לטובתנו הנצחית, מגדלו מעשי השם מאוד המקום מחשבותיו. ובכל יום השם יתברך מקבל התפארות חדש מכל אחד מישראל בפרט, ובפרטי פרטיות מכל איבר ואיבר. שעל ידי זה הוא יתברך מחדש מעשה בראשית בכל יום. כי כמו שבתחילת הבריאה היה הכל בשביל ההתפארות בכלל וכולי, כמו כן אתה בכל יום ויום. שכל הנהגת העולם הם ריבוי השינויים הנפלאים שבכל יום ויום, הכל כפי ההתפארות שמקבל מישראל בכלל ובפרט וכו'. ועל כן תדע ותאמין שבוודאי השם ידבח מקבל ממך גם כן התפארות בפרטיות בכל יום ויום, שמשם קיום העולם. ועל ידי זה יהיה נמשך על ערך השף הטובה וברכה וחיים בשלום וכל תהיו בכל תו יום ויום. ותקיים ברוך השם יום יום, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. בכל יום ויום, תן לו מעין ברכותיו, שצריכין לשום לב לכל הטובות והנפלאות שהשם יתברך עושה עם האדם בכל יום ויום. ואם לפעמים אינם זוכים לראות בעיני שכלו, בחמת גשמיות החומר, צריכין על כל פנים להאמין בזה היטב, כמו שאומרים שלושה פעמים בכל יום על ניסיך שבכל יום עימנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת וכולי. כאילו הניסים והנפלאות, הנגלות והנסתאות. שהשם ידבח עושה עמנו בכל יום ובכל יום וכולי. לא היה אפשר להתקיים אפילו במעט דמעט הנקודות טובות שהשם ידבח מזכנו בכל יום לחיותנו כיום הזה. מה אמר לך בני חביבי, בכל זה יש הרבה מאוד לדבר. אך כבר דיברנו הרבה, וראוי לך להבין מזה הרבה איך להתחזק ולהתחדש בכל יום. והכל בכוח הזקן שבזקנים בקדושה, שזכה להתחיל לחיות בכל פעם. גדולים מעשי השם אשר זיכה אותנו בצוק העיתים הללו להתקרב ולידע ולינוק מאור קדוש כזה. אשרינו מתו חלקנו וכו'. רק חזק ואמץ ואסר מלבך כל ריבוי המחשבות היתרות שהם נקראים היברטרכין. שאתה רגיל בזה מאוד. השם ידבח ישמרך מהם מעתה. ותכף שעובר אליך מה שעובר, תכף נתעקם לבבך חלילה. לא תהה כזאת חס ושלום. אם היה מתקיים הכעס אל רוב בני אדם, בפרט של אנשים בקטני הדת חס ושלום, לא היה קיום לעולם. אך השם יתבח מלא רחמים ומשגיח על הכל בנפלאותיו, וממתיק ומבטל כל מיני דינים וכעס בנפלאותיו יתבח. כמו שכתוב, כי חמת אדם תודקה שארית חמות תחגור ותעכב, כן שפרש רש"י שם. ואך אבל בני אדם וכולי, ואין צריכים להשגיח כלל על שטוטים כאלו. ולבלבל דעתך על ידי זה. רק להאמין שהכל יתהפך לטובה, ולפעמים יכולים לזכור על ידי זה שיהיה לך התבודדות. כמו שבוודאי כבר שמעת מהצדיק המפורסם, זכר צדיק לברכה, שהיה רגיל לזכור בהתבודדות, כשהייתה אשתו כועסת וכו'. ובוודאי שמעת מעשה זאת. על כל פנים, איכשהו כבר ידוע שהוא דבר רגיל מאוד והכל לטובה. ביתר מזה נת פני להעריך כי בקע אור ואורך צדיקים כאור נגה ילך ויאיר עליך, ועל כל עצי שלומנו, שתזכה להבין דברינו תמיד ולקבל מהם רמזים ועצות להתחדש בכל יום, ולבלי לחשוב מיום לחברו, ואפילו משעה לחברתה. כי טוב השם כי לעולם חסדו. ומה שדיברנו בשבת מעניין התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזה יקר מאוד אצל השם מטבח וכולי, תשמע קצת ממוסר כתב זה. השם ידבח יחזק לבבינו ללך עם חידושי תורותיו הקדושות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים באמת כל ימינו לעולם. דברי אביך מצפה לישועה ומעתיר בעדכם, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידיד נפשי מורנו, הרב נחמן נירו יאיר. לכולכם נאמרו כל הדברים האלה, חזקו ויאמץ לבבכם וכולי. ש. בעזרת השם נדבך, אור בוקר יום ב' בשל"ח תר ברסלב. אהובי בני חביבי, ביום ו' קיבלתי מכתבך, ואם כי כבר שמעתי צעקתך כמה פעמים, וכבר השבתי לך הרבה בפה ובכתב, אם כל זה נכמרו מאי עליך. ואני תולה עיניי למרום ומצפה להשיב נפשך בדברי אמת. על כן אמרתי עתה לנטות ידי במכתב אליך. אם כי עדיין בשבוע זאת לא קיבלתי מכתבך, וגם אין איתי יודע עד מה, מה לכתוב, אם כל זה אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. בפרט דברי אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה, שהם עמוקים מני ים ומתחדשים בכל עת. והעיקר הוא, כי כפי דבריך ומרירת צעקתך נראה, כאילו כבר שכחת חס ושלום התורה והשיחה הקדושה של הזמרה לאלוקי בעודי. או שכבר נתיישנה אצלך כל כך, עד שאין אתה מחייה ומשיב נפשך על ידה כראוי. על כן מעת כריתי מכתבך, נתעוררתי לחזור ולהזכירך, נעימת אמיתת קדושת התורה הנ"ל, עם עוד כמה תורות ושיחות קדושות השייכים לזה. והעיקר ללך בהם בפשיטות בכל יום מחדש. ואדרבה, דווקא על ידי שמסתכלים ומחשבים עצמו שם צולות ים, שוטפים עליו מכל צד וכו'. וכמעט כמעט חס ושלום, נאבד. צריכין די כהידה זה להזכיר עצמו את כל דברי התורה הנ"ל. כי הלא אף על פי כן, יש בי נקודות טובות מכמה מצוות והנהגות טובות וכולי. ולהפוך היגון בהנחה לששון ושמחה. כי אגרבא, כל מה שנראה לי שאני רחוק יותר, ואם האמת הוא כך, יש לי לשמוח יותר ויותר מה שאני זוכה אף על פי כן הניח טלית או תפילין בכל יום. ולקבל שבת ויום טוב וכולי, ולהתקרב ולינוק מאור קדוש וחדש כזה, וליתן שבח והודיה והלל להשם ידבר בכל יום ובכל עת, אשר עד כה עזרנו להישאר על עומדנו. והבדילנו מן הטועים בכמה בחינות, בתוך רעש ורוח סערה כזה, בפרט מה שעבר עלינו בשנים הסמוכים. השם ידברך יצילנו וישמרנו מעתה, ואם כי כל זה ויותר מזה אתה יודע מכבר, הלא זה דברי מכבר, שהעיקר לבלי להיות זקן וישן, חס ושלום, שלא ליפול לזקנה דסת כי כבר הזהירונו אבותינו זכרונם לברכה כמה פעמים, דברי תורה אל יהיו בעיניך כישנים, אלא כחדשים וכולי. בפרט חידושים נוראים כאלו, המתחדשים בכל עת ורגע למי שמשים לב אליהם באמת לאמיתו. ומה אוסיף לדבר אליך עוד? חזק בני ואמץ, יקבה להשם ויושר לך. וסוף כל סוף יגמור השם על ידי צדיקיו האמיתיים עם כולנו לטובה. וגם אתה בכלל, בוודאי בחסדו הנפלא. ותקיים קווה אל השם וכולי כמו שפלש רש"י שם. ואם לא נתקבלה תפילתך, חזק ויאמץ וחזור וקווה אל השם. כי לא יזנח לעולם השם. וזמן תפילת שחרית תגיע, ואי אפשר להאריך יותר. יומיים יצווה השם חסדו וישמח לבבך בכל דרכי עצותינו הקדושים. ולהשם הישועה שתהיה פרק שבת קודש הבאה אלינו לטובה. השם מטבח יעזרנו לעסוק ולדבר ולסוח בנפלאותיו מטבח, באופן שנזכה כולנו מעתה לשוב אליו מטבח באמת, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. נגילה ונשמחה בישועתו נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ועדיין איני יודע עם מי יש לך האיגרת הזאת, אך מאהבתך חטפתי פניי להכין לך המכתב הזה. להחיות ולהשיב נפשך. וגם תזכור מה ששמעתי מפיו הקדוש בזה הלשון. רק שלא להתייאש מן הצעקה ומהרחמים, את החנונים וכולי. והתהפך הכל לטובה. ושבת שירה ממשמש לבוא השם מטבח לזקן ולהרגיש מחדש. משה בני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. ש״א ברוך השם, אור ליום ב', ערב ראש חודש, אדר ראשון, תר אומן. רב, שלום לאהובי בני חביבי, הרבני וכולי, אמורנו הרב יצחק יחיה, ולכל בני ביתך שלום וישר רב. מכתבו קיבלתי היום, והיה לי לנחת גדול, בפרט ממה שהודעתם היא מהתשובה שהגיעה לך מלבו. ברוך השם, אשר עזרנו עד כה. כה יתן וכה יוסיף השם, שנזכה לגמור חפצי שמיים כרצונו וכרצון יריו. השם יגמור בעדינו וכו'. וכעת אין תנאי להעריך כי אני כותב באישון לילה, ולמחר ערב ראש חודש, ודעתי טרודה בתשוקה וחפיצה וחיקוי. אולי נזכה לשפוך לבנו כמיים נוכח פני השם, באופן שנפעל בקשתנו עלינו ועל כל הנלווים אלינו. שנזכה מעתה להתקרב אליו יתברך באמת, וממילא יתקן הכל. ולהשם הישועה כי חסדי השם לא תמנו וכו'. ומאבדך הגדולה הכרחתי עצמי לכתוב לך שורתיים אלו, ועוד חזון למועד אם ירצה השם להרחיב הדיבור של אמת. ולעת עתה תחייב ותשיב נפשך במה ששמעת עד הנה. הפוך בהם והפוך בהם וכולי שאין לך מידה טובה מהם. דברי אביך המעתיר בעדך נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. מלאך תזרז עצמך בני. שתכף שיגיע לך עוד הפעם מגרירת מלבוב, שתשלחהו אליי תכף ומיד, כי אני מצפה לזה. ואני צריך פה לידע תשובה משם למען אבין איך להתנהג. ועצת השם היא גם תראה לשלוח מכתבך ללבוב, להודיעו שקיבלת מכתבו ויקר בעינינו מאוד, ולבקשו שקיים דברו להשיבני עוד הפעם דעתו בהר היטב. ומן הסתם כבר הקדמת לעשות כן מאליך. והשם יגמור מהרה לטובה. ב' בעזרת השם ידבח יום ד' ויקל תר צ'רין. שלום להרבי בני חביבי הרבני וכולי מועון הרב יצחק שיחיה. דע שאתמול באתי לפה קהילת צ'רין. ובשבת העבר הייתי בקהילה הקדושה מת ודקה. וברוך השם הכל הנכון מאת השם ואין להודיעך חדשות בגשמיות. אך בדברי תורה בוודאי יש חדשות בכל עת. כי ארוכה מארץ מידה וכו', ולכל תכלה ראיתי קץ וכו'. ואפילו כשאין זוכין לחדש, צריכין על כל פנים להאמין בזה בכל עת. כאשר דיברנו בזה הרבה, שאסור להיות זקן חס ושלום. כי השם מטבח עושה חדשות ונפלאות ונוראות בכל עת. ומעט יכולים לראות ולהתבונן מרחוק. אך ביותר צריכים להאמין באמונה השלמה בנפלאות נורותיו המתחדשים בכל יום ובכל עת, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך וכו'. והכל לטובתנו הנצחית, ואי אפשר להעריך כי הפסט תלך בסמוך, ודי בזה כעת. דברי אביך המעתיר בעדך נתן מברסלב. ש"ג עזרת השם יתבח יום ד' ויקרא תר רב שלום לאהובי בני חביבי רבני מורנו הרב יצחק שיחיה עם כל יוצאי חלציו הנעימים שיחיו. מכתבך קיבלתי בשבוע זאת ביום א' בעבר, והיה לי לנחת גדול מאוד מכל דיבור ודיבור של חיבה שהודעתני. שש אנוכי על אמרתך כמוצאי שלל רב. מי יתן והיה לבבך זה כל הימים, ולהוסיף בכל יום ויום רצונות וכיסופים טובים, חדשים וחזקים, באופן שתהפוך הכל לשמחה וטובה. עד תזכה ליראה את השם ולעובדו באמת ובתמים ובשמחה וכדבר רבה כל ימיך לעולם. אתה ובניך ובני ביתך וכו' וכל הנביאים אליך. בתהילה לקהל יש ויש לנו במה לשמוח בחסדו הגדול, כאשר דיברנו הרבה בזה. ואתה, בני חביבי, הזכרתני במדבריך במכתב הנ"ל, במה שדיברנו בעניין מצוות שכירת ציית מצרים וכל יום וכו'. ובכל דו ודו חייב אדם לראות עצמו וכו'. וגם על זה אני מוכרח ליתן תודה והודעה גדולה לשמו הגדול להתברך. אשר עד הנה עזרונו חסדיו המרובים שנמצאים אנשי אמת, ומהם בניי ויוצאי חלצי ששומעים קצת דברי אמת ותמים עמוקים מאוד, הנובעים ממעיין נשגה ונורא מאוד מאוד. אשרנו מה טוב חלקנו וכו'. ואני מחיה עדיין עצמי בזה, כאשר דיברנו בזה בשבת שירי העבר. ויותר יש בליבי כי אני בעוני וימי זקנה ושיבה קפצו עלי וכוחי חלש ודל. ושונאי רבוך כמו רבו. השם בך יצילנו. מלבד שאר מיני בלבולים כמעט בלי שיעור, הגלויים לכם אפס מקצתם מכל שכן מה שנעלם מכם. הן על כולם, זאת נחמתי בעוני את גודל עוצם חסדו אשר הפליא מי העני והאביון. וחיותנו כיום הזה בחיות אמיתי ונצחי כזה. בדברים כאלה בהתגלות התנוצצות אלוקות כזה, אשר אי אפשר לבאר. מה אדבר וכו' חסדו גבר עלינו ויאמת השם וכו'. והנה בעיתים הללו פה קרימצ'ה גאיר השם עיניי שלמדתי בעין יעקב, במסכת עבודה זרה פרק א'. ובוודאי כבר למדתי מ"ר זאת כמה פעמים, וגם באותו יום שלמדתי לא שמתי לב כל כך להבין הרמזים לעבודת השם מטבח. ואחר כך נפקחו עיני ליבי ומחיה אותי מאוד. וגם כבר החייתי בזה כמה נפשות בעזרת השם ידבח. והוא מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה שם על פסוק, אך לא באי אשלח יד אם בפידו להם שועה. שאפילו אין ישראל עושים מצווה לפניי אלא מעט כפיד של תרנגולת שמנקרין באשפה, אני מצרפו לחשבון גדול וכולי. ראה בני ואבן וכל השומעין לקולי איך מפורש ומבואר ומרומז במאמר הזה כל מה שאנוסקין אדבר הרבה בעניין התחזקות על פי התורה הנוראה על פסוק הזמר לאלוקי בעודי וכולי. וכן מבאר ביותר שאפילו אין ישראל עושים מצוות אלא כתרנגול המנכר באשפה ומצרפו אל חשבון גדול. ואני מחיה את עצמי בזה מאוד, כי הטוב שלנו הוא ממש כתרנגול המנכר באשפה. שמתוך האשפה הוא מוציא איזה חצי גרעין של שעורים או חיטין וקרצה, וכן חוזר ומחפש כל היום עד שמוצא בכל פעם איזה חלק מפירור לחם המוטל באשפה, ובזה מחיה עצמו. ועל שם יתברך בהחמיו העצומים יבקש מישראל עם קרובו, שעל כל פנים יחיו עצמן בזה כי הוא מצרפן לחשבון גדול כנ"ל. ואל ישגיחו על האיסורים וההרפתקאות העוברים עם כל אחד בגוף הנפש. כי כולם ברחמים גדולים ובחסד לטובה הנצחית, כמו שאמרו שם מקודם, אבל ישראל אני פורע מהם מעט מעד כפיד של תרנגולת שמנקעין באשפה. דבר אחר אפילו אין עושין מצווה וכולי כנ"ל. דבר אחר, בשכר שמשוועין לפניי אני אושיע אותם. והיינו דאמר רבא, מאי דכתיבה אנוכי אפדם וכולי. עיין שם כל זה היטב, ותביט, ותראה, ותבין נפלאות, והתחזקות נפלד, אין קץ. אך לולי חסדי השם אשר גברו עלינו, שזכינו לשמוע מה ששמענו מהנחל נובע מקור חוכמה, זיכרונו לברכה, בעניין זה, בוודאי לא היינו מבינים כל זה מדברי חכמנו, זיכרונם לברכה. אך עתה, אחרי אשר יעיר עינינו כאלה, כי הוא גולה עמוקות מיני חושך. על ידי זה בחסדו הגדול גם אנו זוכים למצוא בדברי חכמינו זכרונם לברכה, שכיוונו ברוח קודשם לדבריו האמיתיים והעמוקים מאוד, כי אמת הוא אחד. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך וחיותנו כיום הזה בדורות הללו. ואתם תבינו בניי ואחי ורעי, כי כל דברי חכמינו זכרונם לברכה הנ"ל קשורים ומחוברים זה בזה היטב. כי הסעירו אותנו לבל יבהלו אותנו רעיוננו האיסורים וההרפתקאות, העוברים על כל אחד ואחד, חסרון הפרנסה וכו'. כי כל האיסורים הם בחסד למי שמסתכל עליהם, כי בצער הרחבת לי וכו'. כמבואר בדבריו זיכרונו לברכה. כי כל האיסורים הם רק כתרנגול המנכר בהשפעה והכל לטובה גדולה לנצח. כי נפרע מישראל מעט מעט כדי שיזכו ישראל לעולם הבא. כמבואר שם אחר כך. ואם תרצה לומר, האמת הוא כך בוודאי, אבל במה אזכה לעולם הבא, מאחר שאני יודע בנפשי, מאוס מעשיי ומיעוט מצוותיי ותורותיי? על זה אמרו שם מיד דבר אחר, אפילו אין ישראל עושים מצווה לפני, אלא כפיד של תרנגולת שמנקרין בה השפעה, אני מצרפו לחשבון גדול. ואם תאמר, אף על פי כן, גם אלו האיסורים וכולי, אף על פי שהם בחסד גדול, לפי ריבוי עוונותיי. ולא ככה תהינו עשה לנו וכולי, אף על פי כן אין לי כוח לסבול אותם, כי כוחי חלש ודל. על זה אמרו מיד דבר אחר, בשכר שמשוועין לפניי אני אושיע אותם. היינו, כאומר, הלא יש לך עצה גדולה ובית מנוס נפלא, לזרוק ולשווע לפניו יתברך ובוודאי יושיעך כנ"ל. ויש בזה הרבה לדבר, אך אפשר פני השדה. וזמן תפילת המנחה ממשמש לבוא ודי בזה כעת להחפצים באמת להתחדש העדי זה, להתחיל ללך בדברינו שדיברנו בזה, להתחיל בהם מחדש ממש. וכל אחד לפי ערכו יכול להבין מזה התחזקות נפלד, אין סוף ואין תכלית, כי עיקר הוא התחזקות. רק חזק ואמץ כי השם איתנו, כי הוא ידבח מלא החמים וחסדי השם, כי לא תמנו וכולי. והשם ידבח יזכנו לשמוח בשמחת פורים הבא עלינו לטובה. ונזכה שיהיה פורים הכנה לפסח. וכל זה מרומז בדברינו הנ"ל שדיברנו מתחילה מיציאת מצרים, ואחר כך מעניין תרנגול המנכר באשפה, שגם זי עקר בעיניו ידבח. והוא כל עניין פורים, שהוא מפל את המן והעמלק כשהוא עומד בכל דור ודור, בכל עת ובכל יום, על כל אחד ואחד להפילו חס ושלום, ולהחליש דעתו מאוד. כמו שכתוב, אשר קריך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך וכולי. והשם יתבחח בעצמו לוחם עמו על ידי צדיקיו האמיתיים בכל דור ובכל זמן ומהפך הכל לטובה. כאשר אנו רואים בדור העני הזה שיאיר עינינו בחידושי תורות כאלה, עד שגם אנו יכולים למצוא ולהבין עוצם חסדו יתבח בלי שיעור, ועדיין חביבותי גבן וכולי. ואי אפשר להאריך יותר עתה. השם יתבח יזכנו לראות פנים אל פנים בשמחה. ונדבר יותר דברי שלום ואמת, את אשר יאיר עינינו וישמח ליבנו, נגיל ונשמח בישועתו. דברי אביכם ומורכם ואהביכם באמת לנצח, נתן מברסלב. ויפרוץ באהבה בשלום כל אנשי שלומנו מקטן ועד גדול, התקועים בלבי באהבה חזקה עד אין סוף. לכולם נאמרו דברים אלו, נשמע חכם ויוסף לקח. גם מאליך תבין להעתיק האיגרת הזו ולשלוח על ידי איש נאמן לאנשי שלומנו לבויסלב. אך להיזהר שלא יגיע חס ושלום לעליצים, כי אין שום חידוש בעולם, אפילו אם יהיה אמת ועמוק ונשגב מאוד ומחיה, הכל שלא יוכלו להופכו לליצנות, והכל בשביל כוח הבחירה. אך האמת עד לעצמו, ושפת אמת תיכון לעד, ואתה מרום לעולם השם. ושלום לבתי תחיה הצנועה מרת חנה ציראל עם שלום בעלה או חתני ידידי המופלא מורנו הרב ברוך שיחיה ולכל יצא חלציהם שיחיו. מזל טוב לכם אני לא ידעתי עד שבוע זאת על ידי האיגרת מבני מורנו הרב יצחק שיחיה. השם ידברך ייתן שיהיה למזל טוב לכולנו ותזכו לשמור דרך השם להתעורר להתקרב להשם מטבח מכל מקום שהוא מכל מה שעובר על האדם בכל עת. בפרט שזוכים שנולד בן או בת מישראל שנגדל כביה כל צלם דמות תבניתו, כמו שאמרו על פסוק, אסבעה בהקיץ תמונתך. וצריכים להודות להשם על זה מאוד. להתחיל על ידי זה להתקרב מחדש להשם ידבח. והיה ראוי להעריך בזה, אך היום פנה וזמן המנחה הגיע. השם ידבח ירחם עליכם ועלינו, ותזכו לגדל יוצאיך על עציכם, לחופה ולמעשים טובים. עודין ובון בשבה, דשנים ועננים יהיו אמן כן ושלום לבני חביבי המופלא, מורנו הרב דוד צבי, שיחיה. אחיך רבי יצחק, שיחיה, החיה אותי במכתבו, שכתב אליי שאתה הולך בפנים שוחקות. תהילה לכל. השם ידבח יחזק לבבך וישמח נפשך. ואם ראשיתך מצער, וכבר עברו עליך איסורים עצומים ובלבולים ורעיונים רבים, אחריתך ישגה מאוד בחסדו הגדול בעזרת השם ידבח. רק חזק ואמץ מאוד לשמוח תמיד ולבטוח בחסדו ידבח, שיתהפך הכל לטובה, אמן כן יהי רצון, נתן הנ"ל. ושלום רב לבני חביבי הרבט, הרבני הוותיק מורנו הרב שחנן רוי יאיר, ועם כל יוצא חלציו היקרים שיחיו, ובפרט לבני חביבי מורנו הרב נחמן שיחיה. אין הפנאי מסכים לייחד את הדיבור אליך בני חביבי, אך מן הסתם יגיע לידך העתקה מאגרתי לתודשין. הנאמר גם אליך ולכולכם, חזקו ויאמץ לברכם כל המייחלים להשם, ועיניי מטייפין בכל עת לישועתו, כי ידעתי את מחובה ולהשם הישועה, כי אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. דברי אביך המעתיר בעדך נתן הנ"ל. ושלום לבני חורגיה, רבני מורנו הרב שמאל, כן רואי ולבני נחמן שיחיה, ולבני יוסף יונה שיחיה. למען השם, לימדו בחשק רב, התפללו ברצינות, ובצעו ברכת המזון וקריאת שמע ברצינות, ויהיה לכם טוב. אתם כבר יכולים להבין ילדים אהובים שאין תכלית אחרת, רק להתפלל וללמוד, וללמוד מעש, ולעשות מעשים טובים. השם ידבח יחזק לבבכם בזה, אמן כן יהי רצון, נתן הנ"ל. ושלום לכל אנשי שלומנו, הווי ורעי באמת, לכל אחד ואחד לפי מעלתו. השם ידבח ירום קרנם ומזלם באושר וכבוד ופרנסה וחיים. והעיקר לחזק לבבכם בעבודתו ותואתו באמת, כי זה כל האדם. ותקבלו העתקה ממכתבים מטולצ'ין, ותשימו לב היטב לדברי הנאמרים באמת. ותראו להשגיח על ביתי שיוכלו להכין כל ההצטרחות על פסח הבא עלינו לטובה, ושלא אצטרך להיות בעל חוב חס ושלום, ולהשם הישועה. ואי אפשר להעריך יותר כי היריעה קצרה וזמן הפסט הגיע ואין לזרז יותר למזורזין נתן הנ"ל.